g r Al n premio e d l a montagna, da o p comando superato u dagli o i i n l c o m a 5 b a t t i s t r a d a attendiamo, attendiamo la, la comunicazione per ciò che riguarda l'ordine dei passaggi. A 10 secondi transitano gli altri due inseguitori, Balmer e,、eh, e Sutter. Balmer e Sutter, 10 secondi down on the five m a n lead. after matters, some gruppo Al Gran Premio della Montagna, Riccardo, 37 secondi. Come nel passaggio precedente, discesa tecnica, viaggiare con i margini adeguati. vi e n d i a m o la comunicazione dell'ordine dei passaggi. S 18 i, s e c d ンス1 o n スパッタジーでト、18 secondi、ーでスィィィィスタジティティターィ Ha distanziato b a l m e r lungo la discesa all'inseguimento dei cinque uomini di testa che sono sempre Bennett, Bax, Alves Oliveira、e、Marcellusi. Tonelli, e Gracias. Por...